פרק כ"ב ויישעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. פרשת בלק וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי לא ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא ויאקוץ מואב מפני בני ישראל ויאמר מואב אל זקני מדיין עתה יילחחו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בין ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פטורה, אשר על הנהר ארץ בן לקרוא לו לאמור. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ועתה, לכה נא לי, את העם הזה כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ. כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר טהור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וכשמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי ולק. ויומר אליהם, לי נופו הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר ה' אלי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, עתה לך כבה לי אותו. אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמם. לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין אדוני לטיטי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלא עשרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אלי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אלי אעשה, ולך נא כבה לי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא בתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה, ועתה שבו וזה. גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחר אף אלוהים כי הולך הוא. ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונות ושני נעריו עמו. ותרא האתון מלאך ה' ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויחבל עם את האתון להטוטה הדרך. ויעמוד מלאך ה' במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך ה' ותנלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה. ויוסף מלאך ה' עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם וייחר אף בלעם וייח את האתון במקל ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך, כי הכיתני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה, ההסכן, הסכמתי לעשות לך כה, ויאמר לא. ויגל אדוני את עיני וילעם וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו וייקוד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך אדוני על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי ותראה אני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים אולי נטטה מפניי, כי עתה גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם, עם שרי בלאק. וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך למה לא הלכת אלי? האומנם לא אוכל כבדיך? ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכול אוכל דבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות, ויזבח בלק בקר וצאן, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו, ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, וירא משם קצה העם.